144. Rolul lui Dumnezeu Spre deosebire de Sampiya, yoga afirmă existența unui Dumnezeu, Ishvara, literal, Domn. Acest Dumnezeu nu este, bineînțeles, autorul creației, dar Ishvara poate grăbi la anumiți oameni procesul eliberării. Domnul menționat de Patanjali este mai degrabă un Dumnezeu al yoginilor. Numai un om care s-a decis deja pentru yoga îi poate veni în ajutor. Ishvara poate, de exemplu, să-l facă pe ioghinul care l-a ales pe el, drept obiect al concentrării, să dobândească samati, se scrie S-A-M-A-D-H-I. Conform opiniei lui Patanjali, acest ajutor divin nu este urmarea unei dorințe sau a unei sentiment, căci domnul nu poate avea nici dorință, nici emoții, ci aceea unei simpatii metafizice între Ișvara și Purusha, simpatie care explică armonizarea structurilor lor. Ijvara este un puruș aliber din totdeauna, neantins vreodată de suferințele și necurățiile existenței. Viasa, comentând acest text, precizează că deosebirea dintre spiritul eliberat și Ijvara este următoarea. Primul s-a aflat cândva în relație, chiar iluzorie, cu existența psihomentală, în timp ce Ijvara a fost întotdeauna liber. Dumnezeu nu se lasă atras nici de ritur, nici de devoțiune, nici de credința în grația sa, dar esența sa colaborează instinctiv ca să ne exprimăm astfel cu sinele care vrea să se elibereze prin yoga. S-ar zice că această simpatie de ordin metafizic pe care el o arată față de anumiți yogini a epuizat întreaga sa capacitate de a se mai interesa de soarta oamenilor. A impresia că Ishvara a intrat în darșana yoga oarecum din afară. Deci, rolul pe care îl joacă el în eliberare este lipsit de importanță, Prakriti, luându-și singura sarcină să elibereze numeroasele sine, prinse în ochiurile iluzorii ale existenței. Totuși, Patanjali a resimțit nevoia de a-l introduce pe Dumnezeu în dialectica eliberării, pentru că ijvara corespunde a unei realități de ordin experimental. Așa cum am arătat mai sus, anumiți yoghini dobândau samadhi datorită devoțiunii către ijvara. Propunându-și să culeagă și să clasifice toate tehnicile yoghine, validate de tradiția clasică, Patanjali nu putea să neglijeze o întreagă serie de experiențe pe care numai concentrarea în ișvara le făcuse posibilă. Altfel spus, alături de tradiția unei yoga magice, adică făcând apel numai la voința și la forțele ascetului, exista o altă tradiție mistică, în care etapele finale ale practicii yoga erau cel puțin înlesnite printr-o devoțiune chiar foarte rarefiată, foarte intelectuală față de un Dumnezeu. De altfel, cel puțin așa cum se prezintă el la Patanjali și la primul său comentator, Vyasa, Ishvara este lipsit de grandoarea Dumnezeului creator și puternic și de patosul propriu unui Dumnezeu dinamic și grav din atâtea mistici diverse. În fapt, Ishvara este doar arhetipul yoginului, un macro yoghi foarte probabil protectorul anumitor secte yogice. Într-adevăr, Patanjali precizează că Ishvara a fost guru al înțelepților din vremi imemoriale, căci, adaugă el, Ishvara nu este legat de timp. Abia comentatorii târziu ca Vakaspati Mishra, către 850 și Vishnana Bikshu, secolul 16, îi acordă lui Ishvara o mare importanță, ori ei trăiesc într-un moment în care întreaga Indie e îmbinată de curente devoționale și mistice. Nota 10 un alt comentator târziu, Nila Kanta, afirmă că Dumnezeu, deși inactiv, îi ajută pe Eoghin asemenea unui magnet. Nila Kanta îi acordă lui Ishvara o voință în stare să predestineze viețile oamenilor, căci el îi silește pe aceea pe care vrea să i să să săvârșească acțiuni bune și pe aceea pe care vrea să-i nimicească să facă faptă rele. Suntem departe de rolul modest pe care patanjali îl acordă lui Ishvara. Închei nota.